Pošto je dakle Krist pretrpio u tijelu i vi se naoružajte istom mišlju, jer ko je pretrpio u tijelu, preknio je s grijehom, da se preostalo vrijeme u tijelu ne proživi više u ljudskim požudama nego po volji Božjoj. Ta dosta je što ste u prošlom vremenu izvršavali volju pagana, vrdulajući u razvratnosti požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima, te u ideo ideopoklonstvu. Bog toga su oni začuđeni što se i vi ne slijevate s njima u istu obojicu raspusnosti te proklnju. Oni će polagati račun onome koji je već spreman da sudi žive i mrtve. Doista, poradi tog evanđelja je navješteno i mrtvima kako bi do duše bili osuđeni po ljudsku u tijelu, a živeli po Bogu u duhu. Blize je pak svršetak, svega, budite dakle prisebni i trijezni u Moltvama. Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Budite gostoljubivi jedni prema drugima, bez mrmljanja. Poslužujte jedni druge, svako prema daru što ga je primio, kao dobri upravitelji raznolike milosti Božije. Govor ko, neka to bude, kao da je riječima Božijim poslužije ili ko, neka to bude kao snagom koju pribavlja Bog, kako bi se Bog proslavio svemu po Isusu Kristu kome je slava i vlast i u vijek vijekova. Amen. Ljubljeni, požaru koji se razbuktava među vama, da vas iskuša, ne čudite se kao čemu neobičnom što vam se događa, nego se radujte kao da ste sudionici Hristovi patnik, Kako biste radosno klicali pri otkrivljenju njegove slave, pogorđuju li vas Bog imena Kristova, blaženi ste, jer duh slave, duh Božji, počiva sa vama. Samo da niko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac ili zločinac i kao onaj koji se miješa u tuđe poslove. Ako li pak trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neko slavi Boga zbog tog imena. Jer vrijeme je da započne sud od doma Božijeg, no ako li će najprije od vas, kakav će tek biti svršetak onih koji si neposlušni Božijem evanđelju. I ste pravednik, jedva spasava, djel će se pojaviti bezbožnik i griješnik, stoga neka i oni trpe po volji Božjoj, dobročiniteljom, povjere svoje duše vjernome stvoritelju.